Розділ 9. Великі зміни. З чого почати? Іноді ви доходите до точки, коли розумієте, що треба щось міняти. При цьому ви чітко знаєте, що саме. Але так буває не завжди. Набагато частіше ми стикаємося із відчуттями напруги та дискомфорту. Ми усвідомлюємо, що не все складається так, як ми хочемо, але не можемо точно сказати, як почати змінювати життя на краще. Тут на допомогу приходить феноменальний людський мозок. У третьому розділі ми говорили про медопізнання. Це наша здатність не лише свідомо сприймати світ, а й обмірковувати та оцінювати пережитий досвід. Це першочергова навичка, яку ми використовуємо під час терапії. Це епіцентр усіх масштабних життєвих змін. Не можна змінити те, чого ви не розумієте. Здається, Альберт Ештейн якось сказав, Якби у мене була година на розв'язання задачі, я б 55 хвилин її обдумував би і 5 хвилин розв'язував. Я часто згадую цю цитату, коли хтось каже, що терапія – це самі балачки про свої проблеми в кабінеті. Так, ми обмірковуємо людські проблеми, але в цьому є певний метод. Найефективніший спосіб вирішити проблему – зрозуміти її зсередини. То як використовувати метапізнання, коли ми стоїмо на порозі великих змін? Щоб щось усвідомити, треба озирнутись назад. Спілкуючись із психотерапевтом чи психологом, ви розповідаєте фахівцю, що з вами трапилось, а він допомагає вам скласти з фрагментів повну картину. Якщо ви намагаєтесь самі з усім впоратись, варто для початку завести щоденник. Не обов'язково писати багато чи зрозуміло для кожного, хто це прочитає. Ваша мета – тренувати вміння аналізувати пережити і вашу реакцію на нього. Скажімо, ви завалили іспит і одразу, як дізнались про це, обізвали себе купою нецензурних слів та сказали собі, що у вас ніколи нічого не вийде. Метод пізнання допомагає повернутися до цих думок і простежити, як вони далі впливають на вас. Сила мета пізнання в тому, що воно розкриває вашу здатність відповідати перед собою та оцінювати роль у досягненні змін або відмови від них. Воно показує, наскільки велике значення можуть мати відносно незначні дії, як позитивні, так і негативні. Вести щоденник спершу може бути незвично, якщо ми звикли ігнорувати все навколо, незважаючи на деталі. Але з часом ці деталі навчать нас аналізувати пережитий досвід заднім числом, а згодом ми почнемо помічати цикли та поведінкові тенденції цієї миті, коли вони відбуваються. У цей момент і виникає шанс змінити щось на краще для себе. Спробуйте це! Скористайтесь підказками, щоб проаналізувати свої проблеми та навчитись думати про власні думки. Опишіть будь-яку значну подію, що з вами трапилось. Про що ви думали в той момент? Як ці думки вплинули на ваші почуття? Опишіть свої емоції, які ви помітили. Що спровокувало ці емоції? Які пориви у вас виникли? Як ви відреагували на це почуття? Які були наслідки вашої реакції? Підсумок Розділу. Не завжди зрозуміло, що і як треба робити, аби досягти певних змін. Не можна змінити те, чого ви не розумієте. Проаналізуйте свою проблему зсередини, аби вам було легше вирішити, що робити далі. Обмірковуйте ситуації після того, як вони трапляються. Спробуйте чесно відповісти собі, чи є ви самі частиною проблеми. Терапія забезпечить вам підтримку в цьому процесі. Але якщо у вас немає такої можливості, було б непогано для початку завести щоденник.